Bun veniți, iubiți ascultători, ai emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, realizatorul acestei emisiuni, aducând lecțiunea C035 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Am spus că e pentru iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu, deoarece aceste lecțiuni se îndeletnicesc cu un mănânt de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos.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 Lecțiunea de astăzi, C035, va debuta cu prilejul citirii versetului 3 al capitolului 5 al întii epistole a lui Pavel către corinteni, capitol asupra căruia ne-am început meditațiile cu prilejul lecțiunii precedente. Mai înainte de aceasta, dați-mi voie să vă citesc un episod scurt de subtitlu Luna, lătrată de câine. Citem astfel că un judecător care venise într-un oraș pentru un datorir de serviciu, într-o convorbire a fost luat în zeflămea de către un avocat foarte îngânfat. Puțin după aceea, la masă, cineva a întrebat pe judecător pentru ce nu l-a pus la punct cu toată severitatea pe avocatul acela nepoliticos. La aceasta judecătorul ascultați ce a răspuns. În orașul în care locuiesc eu se află o văduvă. Ea are un câine care de fiecare dată când luna strălucește pe cer, iese pe pragul porții și latră, latră toată noaptea la luna. Atunci unul din cei de față spuse, am înțeles domnule judecător, dar ce s-a întâmplat mai departe cu câinele și cu luna? Ei, ce să se întâmple? Luna a continuat să strălucească, spuse judecătorul. Asta e tot. O, de-am ascultat și noi de cuvintele înțelepte ale Bibliei care ne învață nu răspunde nebunului după nebunia lui ca să nu semeni și tu cu el. Proverbele 26 cu versetul 4 Din orice perspectivă am vrea să privim atitudinea judecătorului acestuia, o găsim foarte înțeleaptă și de folos pentru ambele părți de folos pentru el și de folos de asemenea și pentru avocatul acela. Să nu credeți că el a rămas indiferent față de atitudinea judecătorului care n-a ripostat la obrăznicia lui. Oricât și-a ținut el de mult moralul în fața oamenilor din mândrie, fiți siguri că a fost adânc mustrat în sinea lui și l-a durut mai mult faptul că judecătorul nu i-a zis nimic decât dacă l-ar fi înfruntat. Sigur, cunoaștem aceasta din propria noastră experiență pentru că cei mai mulți dintre noi am fost deopotrivă în cele două posturi în diferite situații. Mai mult decât atât însă, adevăratul credincios câștigă foarte mult inima celorlalți atunci când nu răspunde nebunului după nebunia lui. Câștigul nu este numai acela că va putea rămâne liniștit, ci mult mai mult decât atât, tăcerea lui și neîmpotrivirea față de nedreptatea care îi se face într-o situație sau cealaltă, va stârni inima celuilalt la întrebări. Vreau să vă spun ceva, dumneavoastră, care sunteți credincioși, bineînțeles, numai cei care sunt. Indiferent ce fel de credincios ești, dar dacă ești un credincios și ai pe Domnul Isus în inima ta, ai pe Duhul Sfânt care a căpătat autoritate din partea ta să te călăuzească, atunci înțelegi bine că multe din situațiile acestea sunt create în adins de Dumnezeu pentru ca prin supunerea pe care o arăți tu față de voia Domnului, lăsând pe Dumnezeu să-ți scoată dreptatea, prin aceasta inima celui care Ți-a produs nedreptatea să fie răscolită de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Știți cum vine? Cam așa. Domnul Dumnezeu vrea să câștige pentru împărăția sa pe un oarecare să zicem Gheorghiță. Dumnezeu care știe în ce fel este făcută inima lui și în ce fel poate pătrunde la inima lui, el va stârni pe Gheorghiță să-ți producă ție care ești credincios, fie o pagubă materială, fie o nedreptate de orice altă natură, la care tu, răspunzând cu liniște și lăsând ca Dumnezeu să-ți scoată dreptatea, el să fie foarte răscolit în inima lui. Și fiind răscolit de faptul că tu nu ți-ai căutat dreptatea ce ai primit, Liniștit să facă el ce a vrut cu tine, după aceea Duhul Domnului care cunoștea că pe care aceasta poate veni la el, imediat începe să lucreze în inima lui. Și iată felul în care, pentru o anumită pagubă materială sau o anumită nedreptate sau o anumită bagiocură îți aduce, prin atâta lucruri de neînsemnat ajungi să câștigi pentru veșnicie un suflet pentru care Domnul Dumnezeu a dat prețul cel mai mare pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Iată deci un motiv foarte puternic și foarte încurajator pentru noi, copiii lui Dumnezeu, a nu ne scoate singuri dreptatea ori de câte ori suntem nedreptățiți, fie într-un fel, fie celălalt. Și așa cum am văzut din exemplul judecătorului, Niciodată nu câștigă acela care caută să-și scoată singur dreptatea, ci este cinstit și apreciat de către cei din jur, acela care are dreptate, poate să-și o scoată, dar nu ia atitudine, ci îl lasă pe Dumnezeu să-i scoată dreptatea, care la vremea ei va ieși la suprafață ca uleiul deasupra apei. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți ca și noi să învățăm lecția aceasta. Așa după cum inimile noastre au fost câștigate de Domnul Isus, care nu s-a răzvrătit, ci asta ce a primit toate bagiocurile și toate chinurile făcute de oameni, și prin aceasta ne-ai câștigat inima noastră văzând câtă dragoste are El pentru noi, ajută-ne ca la rândul nostru să primim și noi nedreptățile care ni se fac suferințele pe nedrept jocurile și disprețul care ni se aduce Pentru ca tu, prin acestea, să-nmoi inima celor din jur Și să câștigi cât mai mulți din ei Pentru slava ta și pentru fericirea lor veșnică Amin o, cel către palme Și l ca să fie dovin. Că m-așadă eu vrea să-ți ia haina Și n-aștepta să fii răsplătit. Că ce -o... phara karti re ji mere jo mil do Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 3 al 1 epistolei epistolea lui Pavel către Corinteni, capitolul 5. Cât despre mine, spune apostolul Pavel, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu duhul, am judecat ca și când aș fi fost de față pe cel ce a făcut o astfel de fapte. Suntem în împrejurarea în care Apostolul Pavel, cu foarte multă durere în inima lui, ia la cunoștință multe probleme din biserica din Corint, certuri, discuții, dezbinări, iar una mai mare decât toate, un caz de curvie foarte înrăutățit, foarte avansat și ceea ce a pus capac, parcă la toate, faptul că ei se și lăudau cu așa ceva. Acum apostolul Pavel le-a făcut cunoscut că, măcar dacă n-a fost acolo cu trupul, totuși a luat o atitudine. Dragii mei, chemarea oricărui răscumpărat al Domnului Isus, a oricărui creștin adevărat, este una singură, să lupte lupta cea bună a credinței, cum suntem învățați la 1 Timotei 6 cu 12, nimicind păcatul și lucrările lui în orice timp și în orice loc. În vederea acestei lupte, el, creștinul, a fost înarmat de Duhul Sfânt cu armele de lovire și apărare ale neprihenirii, așa cum este arătat la 2 Corinteni, 6 cu 7. Creștinul nu poate rămâne nepăsător atunci când păcatul sau duhul lumii caută să intre în templul lui Dumnezeu, ci luptă cu hotărâre până la biruință. Iată de ce urmașul adevărat al Domnului Isus trebuie să fie treaz tot timpul și să aducă la lumină orice păcat și orice rătăcire care, pe furiș sau pe față, se strecoară în adunarea credincioșilor. El trebuie să fie un judecător necruțător față de păcat, dar plin de milă față de păcătos. Sfântul Apostol Pavel, deși nu fusese de față atunci când în adunarea din Corint se săvârșise un păcat așa de groaznic ca cel arătat în versetul 1 din capitolul 5, totuși în clipa când a aflat despre lucrul acesta, a luat poziția cea dreaptă și sfântă, osândind fără cruțare tot ceea ce era de osândit. Cine are lumina lui Dumnezeu nu va greși niciodată când este vorba de stabilirea răului și de nimicirea lui. Păcatul, această creatură a diavolului, trebuie nimicit repede când este descoperit ca să nu se întindă și să nu... Să răspândească astfel ducând la moarte Cine nu nimicește păcatul va fi nimicit el de păcat Este o crimă din partea slujitorului lui Dumnezeu Să vadă păcat și rătăcire într-un suflet sau într-o adunare Și să nu atragă atenția cu toată puterea Creștinul este un apărător al vieții și al mântuirii Iar păcatul este un sol al morții de aceea, orice creștin viu și treaz trebuie să nimicească totdeauna păcatul și lucrările lui, pentru că numai așa își împlinește cu adevărat chemarea sa pe pământ. În versetul următor, la versetul 4 din 1 Corinteni, capitolul 5, apostolul Pavel continuă să spune În numele Domnului Isus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă. Prin puterea Domnului nostru Isus, iar apoi la versetul 5, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Haideți acum să zăvoim puțin mai întâi asupra versetului 4: În numele Domnului Isus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Isus. O latură însemnată a adevărului se desprinde din versetul acesta și de cel dinaintea lui și anume. Duhurile credincioșilor participă activ în lucrarea lui Dumnezeu și în rezolvarea problemelor duhovnicești la mari distanțe și că aceste duhuri se pot aduna la o Dar atenție, numai în numele Domnului Isus și numai prin puterea lui, altfel nu este cu putință. În numele Domnului Isus, voi și Duhul meu fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Isus. Dacă duhurile credincioșilor nu sunt adunate la oaltă prin puterea Domnului Isus, nu se poate face nicio lucrare adevărată și folositoare cauzei Evangheliei, chiar dacă trupurile credincioșilor ar fi adunate în același loc. Deci, însemnat este ceea ce face Domnul Isus și prin duhurile credincioșilor săi. Frații mei, nici o hotărâre să nu luăm când suntem adunați la o la altă pentru rezolvarea vreunei probleme duhovnicești, până ce mai întâi n-avem siguranța că suntem uniți în duhurile noastre prin puterea Domnului Iisus. Numai puterea Domnului Isus, numai Duhul Lui de lumina cea adevărată, Astfel încât hotărârea luată să fie dreaptă și spre zidirea bisericii, altfel cu toată înțelepciunea noastră totul duce numai spre rău. Noi creștini nu avem viața noastră proprie ci viața Domnului Iisus este în noi și pe aceasta trebuie să o trăim cu putere tot timpul. El este pentru noi și înțelepciune, și putere, și dragoste, și sfințire, pentru că mai întâi El ne este răscumpărare. Tot ce avem, avem în El. De aceea și lucrarea pe care o facem și hotărările pe care le luăm să fie din El, prin El și pentru El, căci numai ceea ce se face prin El și pentru El este spre folosul nostru și spre fericirea noastră,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 Acesta este unul din ultimile mijloace ale harului lui Dumnezeu în venderea mântuirii omului răzvrătit, darea pe mâna satanei. La marea nevoie, Dumnezeu întrebuințează și acest ultim mijloc numai să fie mântuit omul păcătos. Sunt cazuri în medicină când unui bolnav îi se taie și mâini și picioare infectate numai să îi se poată salva viața. Așa face și Dumnezeu. Din dragoste pentru om, pentru mântuirea lui, îl folosește și pe satana numai să fie atins scopul. Dacă trupul omului, carnea lui, este o piedică în calea mântuirii, Dumnezeu trimite boli ca să slăbească puterea cărnii și astfel duhul să fie mântuit. Normal ar trebui ca trupul să fie templul lui Dumnezeu, și un vas potrivit în lucrarea cea sfântă a mântuirii altor suflete, dar dacă trupul se răzvrătește și nu vrea să se supună voii lui Dumnezeu punându-se de-a căii mântuirii, atunci Dumnezeu îl dă pe mâna satanei. Așa a fost situația în adunarea din corini. Un mădular din această adunare păcătuise grav și, prin acest păcat, întreaga adunare era atinsă și, împreună cu ea, a fost pusă într-o lumină rea Evanghelia și numele Domnului Isus. Când circulația de pe o mare arteră dintr-un oraș este oprită de un cal nărăvaș, se iau toate măsurile pentru înlăturarea lui. Omul care păcătuise grav în adunarea creștine din Corint era creștin, deci născut din nou, și el nu renunțase la Domnul Isus. Nu se despărțise în credință și în sentimentele lui față de el, ci era doar o slăbiciune în carnea lui, slăbiciune care putea fi înlăturată odată cu nimicirea puterii cărnii. De aceea Sfântul Pavel a hotărât darea lui pe mâna satanei. Păcatul fiind public, tot public trebuia să fie rostită și pedepsa. Cât de puternic este adevărul despre mântuirea prin credință în concepția marelui apostol, se vede și din faptul că în urma unui păcat atât de grav ca cel din biserica din Corint, îi este totuși asigurată mântuirea omului. Jertfa Domnului Isus de pe crucea de pe Golgota rămâne valabilă și puternică pentru mântuirea de sub puterea oricărui păcat. Am hotărât, spune deci Pavel, ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus. Sfântul Pavel nu mai folosește cuvântul poate va fi mântuit, ci va fi mântuit. El are mare încredere în Harul Mântuitor al Lui Dumnezeu. Siguranța mântuirii este de nezdruncinat atât timp cât privim la Domnul Isus și la lucrarea Lui săvârșită pentru mântuirea noastră. Dacă Sfântul Apostol Pavel a hotărât darea acestui om răzvrătit pe mâna satanei, desigur nu s-a gândit la nimicirea Lui, ci la mântuirea Lui. Din dragoste a trebuința el mâna satanei ca ultim mijloc de mântuire. Sfântul Iangură de Aur zice așa. Este un mare curaj din partea învățătorului de a pedepsi pe ucenici, însă numai atunci când el are un capital moral câștigat. Căci, dascălul adevărat trebuie să fie mai mult al vieții, adică al purtării în lume, decât al cuvântului prin pedeapsa trupului să atragă spre el harul lui Dumnezeu, căci câștigul în urma pedepsei este mai mare decât pedeapsa. Și învățătorul bisericesc Teofilact, tâlcuind acest loc din scriptură, zice, Pavel voiește să pedepsească trupul lui cu cele potrivnice de sfătări, adică cu boli și rele pă pătimiri, pentru ca să se mântuiască duhul lui. Hotărârea ca un Om să fie dat pe mâna satanei, adică izolat de adunarea frățească pentru un timp, din pricina unui păcat grav care atinge întreaga comunitate, nu poate fi luată decât de oameni duhovnicești, cunoscuți ca oameni cu purtare sfântă și sub călăuzirea Duhului Sfânt și a puterii Domnului Isus. Cum zice Sfântul Ioan de Aur? Cristos poate să vă acorde un astfel de har ca să-l predați pe acela diavolului, deschizându-i ușile pocăinței și predându-l ca unui pedagog. Un alt tribunal, fie el și bisericesc, nu poate lua o asemenea hotărâre. Domnul Isus, cel care a plătit prețul mântuirii oricărui suflet, știe mai bine ce trebuie făcut cu un credincios al său care e căzut grav în păcat. De aceea trebuie să-l încredințăm lui și Domnului să-i lăsăm orice judecată să luăm hotărârea pe care El ne-o dă în marea Sa dragoste. În versetul următor, la versetul 6 din 1 Corinteni 5, Apostolul Pavel acum îi mustră pe Corinteni și le zice: Nu vă lăudați bine! Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Dragi mei, pentru cel credincios, orice laude, în afară de lauda în Domnul, cum scrie la 2 Corinteni 10-17, și lauda slăbiciunii, cum este la 2 Corinteni 12:9, 9 oricare altă laudă în afară de acestea este o laudă rea, o laudă firească, o laudă care duce spre moarte. Creștinii din Corint se lăudau cu darurile și înțelepciunea lor, dar treceau cu ușurință peste păcatul care domnea în adunarea lor. Ce poate fi mai dios ca starea aceasta? Te lauzi că ești cineva, omule, dar în lăuntrul tău se află păcatul, această o a morții, acest aluat al diavolului. La ce folosesc laudele a, celui a care se află pe patul morții? Nu știți că puțin aluat dospește toată plămădeala? Da, puțină o travă strică o galeată de apă. Puțin venin de șarpe aduce moartea grabnică a omului. Puțin păcat desparte sufletul de Dumnezeu și îl face nefericit. Păcatul este veninul șarpelui celui vechi, diavolul. Unde de el aduce mizerie, suferință și moarte. Un proverb indian zice așa. Elefantul omoară când atinge, șarpele când miroase, regele când râde și omul rău chiar când cinstește. Trăim într-o lume de fermenți aluatul diavolului. Cu câtă atenție trebuie să pășim zilnic pe drumurile lumii ca să nu se strecoare în noi semințele diavolului, căci puțin aluat dospește toată plămădeala, adică toată ființa noastră. În toată scriptura, aluatul este comparat cu ceva rău, ceva care strică. Și păcatul și învățăturile străine de cuvântul scris al lui Dumnezeu, fieiere chiar religioase, sunt aluatul diavolului. Creștinii treji și veghetori sunt mai puțin în primejdie pentru că prin lumina Domnului ei văd de la distanță orice sol vrăjmaș și se feresc din calea lui. În privința aceasta ni se cere ondoită atenție. Să avem grijă să nu socotim că un păcat mic e mai puțin periculos decât unul mare. Știți de ce? O viață poate fi nimicită tot așa ușor de un microb invizibil ca și de o fiară înspăimântătoare și uriașă. Cel mai bun mijloc de apărare pentru noi, frații mei, este să ne ascundem în Domnul Isus Hristos. El este turnul nostru în care suntem scutiți de orice primejdie. La întâia tesalonicenii, Capitolul 5, cu versetul 22, ni se dă o îndrumare foarte interesantă, foarte importantă. Spune acolo, feriți-vă de orice se pare rău. Dacă luăm în considerație, dacă dăm atenție acestui îndemn spânt al cuvântului lui Dumnezeu și nu mai stăm să cântărim păcatul care, cu care suntem ispitiți de diavolul, dacă este mare, dacă este mic, ci luăm aminte la îndemnul acesta de orice se pare rău, atunci vom fi scutiți de multe necazuri. Iubiți ascultători, iată ne la încheierea programului C035 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să dăm atenție tuturor îndemnurilor Lui să luăm aminte la ele și câtă vreme încă mai avem posibilitatea să schimbăm ceva în viața noastră, să o facem cât mai degrabă. Nimeni nu ne poate garanta că ne mai putem întâlni și cu prilejul lecțiunii viitoare, deoarece venirea Domnului Isus este foarte aproape și în afară de venirea Domnului Isus oricând și în orice moment ne pasc atâtea pericole de toate părțile, într-un fel sau altul, Clipa următoare poate marca sfârșitul nostru, de aceea este bine să fim înțelepți și acum, luând aminte la îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu, să îndreptăm tot ce mai e de îndreptat în viețile noastre, iar dacă Domnul Dumnezeu îngăduie să ne mai continuăm existența pe pământ, cu atât mai de folos ne vor fi îndemnurile acestea ca luând aminte la ele să putem să înaintăm cât mai vigoros pe calea lui Dumnezeu pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin. We'll be right